Один з приказчиків у сенсаціях ввічливо постукав у двері пана Влейська. «Так, козлі, нудлю вже закінчив?» – сказав господар сенсацій. «Ні, шефе, але там вас хоче побачити одна панна, панна Кріпслок», – сказав приказчик, витираючи руки останнім випуском газети. Примітка 30. Останнім випуском газети в оригіналі вжито слово «рег», котре означає як «ранчихія», «вітоща», так і жовту неякісну газету». Влейську просяяв. «Невже?» Так, шефе, вона якась нервова, і з нею той молодший Деворд. Посмішка близька дещо прив'яла. Нещодавна пожежа, яку він спостерігав з вікна, спомнила його неабиякою втіхою, але йому вистачило розуму не потикатись на вулицю. Він знав, що гноми – справжні негідники, і, напевно, взялися б валити все на нього. Насправді, він не мав жодного уявлення, чому почалася пожежа, але чогось подібного слід було чекати, чи не так? Що ж, час збирати каміння, геш? Сказав він сам до себе. Справді, шефе? надішліть їх сюди, будь ласка. Він відкинувся в кислі і поглянув на газету, розгорнуту на його столі. Клятий нудль найдивовижніше було в тому, що його вигадки були схожі на його сосиски. Розуміючи, чим вони є насправді, ви все одно доходили до кінця і потім жадали ще. З іншого боку, вигадувати всі ці історії було не уже й легко. Нудль мав талант – Якщо він вигадував історію про те, що в каналі на Русалівці завелося гігантське чудовисько, знаходилось півдесятка читачів, готових присягнути, що вони теж його бачили. І це були звичайнісінькі люди, як ті, що ви їх щодня бачите на вулицях. Як це йому вдавалось? Стіл влизько було завалено його власними невдалими спробами. Треба було мати особливу фантазію, щоб... О, Сахарисо, сказав він, стаючи їй назустріч. Прошу, бери стільця, у мене немає ще одного для твого друга, він кивнув Вільямові. Дозвольте висловити співчуття у зв'язку з пожежею». Ви в своєму кабінеті, холодно сказав Вільям, і можете висловлювати що завгодно. З вікна він бачив смолоскипи варти, що скупчувались довкола зруйнованої повітки. Він зробив порух до виходу. Не треба, Вільяме, сказала Сахариса. Розумієш, Роні, саме тому ми до тебе й прийшли. Справді, – всміхнувся Влисько, – ти повелась як нерозумна дівчиською, геш? Так. А зараз усі наші гроші про… Сахареста схлипнула. Тобто, у нас нічого не лишилось. Ми так тяжко працювали, так тяжко. А тепер вона захлипала знов. Ронні перехилився через стіл і погладив її по руці. Я можу чимось допомогти? Я думала, я сподівалась. Я хотіла спитати. Ти не бачиш можливості як-небудь забезпечити оренду одного з твоїх верстатів для нас? Влисько «Випростався. Для кого? Ти при своєму розумі?» Сахариса висякалась. «Приблизно такої відповіді я й чекала сумно, промовила вона. Близько дещо пом'якшавши, знову перехилився через тіл і погладив її руку. «Я пам'ятаю, як ми бавились, коли були дітьми». «Не думаю, що це називається, бавились», – сказала Сахариса, порпаючись у сумочці. «Зазвичай, ти ганявся за мною, а я била тебе по голові і грешковою корівкою». «А ось він де». Вона кинула сумочку, випросталась і направила просто в обличчя редакторові один із самострілів покійного пана Шпильки. «Давай, мля, верстата, бо я прострілю, мля, тобі голову, мля!» – закричала вона. «Мабуть, це саме так треба говорити». «Ти не вистрілиш!» Скрикнув Лисько, намагаючись сховатися за крісло. «Це була така гарна корівка», – чужим голосом сказав Сахариса. «Але одного разу я вдарила тебе так сильно, що в неї відламалася нога». В Лисько благально поглянув на Вільяма. «Ви не могли б повернути її до тями?» – спитав він. «Нам лише треба позичити один з ваших верстатів, приблизно на годину», – сказав Вільям. Сахариса продовжувала цілитись, а її обличчям продовжувала блукати дуже дивна, як на Вільямів, розсуд, посмішка. «А тоді ми підемо». «Що ви збираєтесь робити?» – хрипко спитав Влизько. «Для початку з'ясати вас», – сказав Вільям. «Ні, я покличу приказчиків. дай вони наразі зайняті», – сказав Сахариса. Влизько прислухався, внизу панувала незвична тиша. Він осів у кріслі. Колектив сенсацій зібрався довкола верногори. А вже ж хлопці, – говорив гном, – саме так. Кожен, хто сьогодні пожаліється на головний біль і раніше піде з роботи, отримає сотню доларів. Стара хапонська традиція. А що буде, коли ми не підемо? спитав бригадир, підіймаючи киянку. Буде те, сказав хтось йому просто вихо, що ви справді отримуваєте головний піль. У вікнах сяйнула блискавка і пролунав гуркіт грому, отто переможно викинув у повітря кулак. Я. вигукнув він, коли друкарі в паніці кинулись до дверей. Коли тобі це дуже-дуже треба, це працювайте. Ну, ще раз ось вежеся. Грім розкотився знову, вампір несамовито застрибав на місці. За його спиною майоріли фалди-жилетки. «Вау! Тепер ми всім покажемо, які відчуття! Який великий! Вежа!» Цього разу Грім був ще гучнішим. Отто танцював з джигу, не тямлячись із радості. Його сірим обличчям кутилися сльози. «Рок-н-дрол!» закричав він. В тиші, що запала після удару грому, Вільям витягнув з кишені оксамитового мішечка і кинув його на стос промакального паперу, що лежав на столі. Влизько вирічився на мішечок. «Дві тисячі доларів», – сказав Вільям. «Щонайменше. Наш членський внесок до гільдії. Я лишу їх тут, добре? Розписки не треба, ми вам довіряємо». Влизько не відповів, у нього в роті був кляп. Сам він був прив'язаний до крісла. В цьом натиснула на курок. Нічого не сталося. «Здається, я забула вкласти стрілу», – повідомила вона непритомному влиськові. «Що взяти з нерозумного дівчиська Мля. Знаєш, коли це вимовиш, стає настільки легше. Мля, мля мля мля мля мля мля Цікаво. Що б це означало? Гуніла Леверногора очікувально дивився на Вільяма, що в задумі крокував туди-сюди кімнатою. Гаразд, – сказав він, щипаючи себе за кінчик носа. Трирядковий заголовок якнайжирнішим шрифтом. Перший рядок. Змову розкрито. Є? Другий. Правитель ветерані невинний. На цьому моменті Вільям завагався, але лишив усе, як є. З цим твердженням читачі посперечаються потім. Наразі це не мало особливого значення. «Ну, – спитав Вернегора, – наступний рядок?» «Я його написав, – сказав Вільям, передаючи йому арку... аркушик, вирваний з блокнота. Будь ласка, великими літерами, дуже великими, як найбільшими. Такими, якими сенсації пишуть про ельфів та людину вибухівку. Такими? – спитав гном, дістаючи пенал з гігантськими чорними літерами. То це справжні новини?» Тепер так, сказав Вільям. Він швидко прогортав назад сторінки записника. Збираєшся написати вручну всю статтю?» – спитав гном. Немає часу, готові. Вчора ввечері розкрито змову, спрямовану на незаконне захоплення влади в банкморпорку. Все сталося після ретельного розслідування варти, що тривало кілька днів. Абзац. За даними часу, двоє злочинців гастролерів були винайняті з метою очорнення особи правителя ветеранів та зняття його з посади Патриція. Обоє злочинців наразі мертві. Абзац. Для того, щоб проникнути в палац, зловмисники використали ні в чому невинного чоловіка, зовнішнього надзвичайно схожого на Патріція. Потрапивши до «Чекай-чекай», – сказав Вернигора, «Варта ж не дотумкала всього до кінця чи не так. Це був ти». – Я тільки вказав, що вони добре попрацювали, – сказав Вільям. – І це правда. Про те, що їхня робота не дала результату, я повідомляти не зобов'язаний. Він помітив вираз обличчя Вернегори Слухайте, незабаром у мене буде значно більше серйозних ворогів, аніж будь-кому варто мати. І я б волів, щоб Вайм сердився на мене за те, що він виглядає в наших статтях надто розумним, а не за те, що він виглядає дурним. Гаразд? – Нехай так, але не сперечайтеся зі мною. І Вернигора не наважився. У виразі Вільямового обличчя було щось. Коли хлопець слухав ту скриньку, його наче заморозило. А тепер він розморозився. У когось іншого, когось набагато вразливішого і значно нетерплячішого. Він виглядав, наче хворий на пропасницю. Так, на чому я спинився? Потрапивши до, сказав гном. Гаразд, потрапивши, ні, давайте так. Як стало відомо часові, правитель ветерані був Сахарисотний казала той чоловік у Льосі, виглядав достоту як ветерани, Так, зачіскай взагалі. Добре, як стало відомо зчасові, правитель ветеранів був заскочений з ненацька і розгубився, побачивши у своєму кабінеті самого себе. А нам це відомо? – спитала Сахариса. Так, це логічно. І хто візьметься заперечувати. На чому я спинився? Проте, хід подій було змінено правителевим собакою на ім'я Гав, дужках 16 років, котрий накинувся на зловмисників. Абзац. Шум привернув увагу секретаря-правителя Руфуса Тулумбаса. прокляття забув спитати його вік. Але йому було завдано травми, від якої він знепритомнів. Абзац. Нападники спробували використати збій на користь власному, як би це сказати, угу, а ось, власному підступному планові. Вони поранили Тулумбаса одним з кінжалів ветерані, аби це виглядало результатом його божевілля. Абзац. Виявивши неабияку винахідливість, «Ти справді помітно вдосконалюєшся в стилі», – сказала Сахариса. «Не перебивайте його, прошепів Боддоні. Мені цікаво, що ці злопідступники зробили далі». Примітка 31. Злопідступники в оригіналі замість слів «підступний» в душах «план» та «злопідступники» вжито слова «дестердли» та «дестерць». Це явні варіації слова «бастард», котре можна перекласти як «мудак». Виявивши неабияку винахідливість, вони змусили вдаваного правителя ветеранів. гарне слово гарне, мови верного ра, Лихоманкова набираючи текст. Ти впевнений, що дозмусили, спитала Сахариса. Це не ті люди, тобто це були не ті люди, що стали б прохати, коротко кивнув, кинув Вільям. Ага. Змусили вдавного правителя ветерані вести в оману слух, що прибігли на галас. По тому всі троє, несучи непритомного ветерана і переслідувані псом -гавом в дужках 16 років, спустилися до остаїнь. Абзац. Там вони залишили фальшиві свідчення того, що правитель нібито збирався пограбувати міську скарбницю, про що вже повідомляв Ексклюзивно, повідомляв, ставила Сахариса, ексклюзивно повідомляв час, абзац. Проти ПСГАВ врятувався. Саме він став об'єктом розшуку з боку як варти, так і злочинців. Однак його знайшла група свідомих громадян, котрі з рук Верногори випала літера. Ти про старого тхора Рона та його братів по-розуму. Свідомих громадян, котрі Вільям не самовитоківаючи, котрі переховували його в той час, як на те, щоб розігнатися як слід, Зимові бурани мали весь розмай рівнин Сто-Лату, тож на час, коли вони вганялись у Вангморпорг, бурани мчали з неймовірною швидкістю і були в черзь навантажені люттю. Цього разу це був град. Градини першої величини періщили по плитці на стінах. Вони забивали водозливи і накривали вулиці шрапнельними залпами. Вони гриміли по даху складського приміщення на вулиці Осяній. Вони навіть вибили одне-два вікна. Вільям крокував, скуткав куток, диктуючи кейс, реліську бурі та час від часу перекидаючи сторінки свого запісника. З'явився Отто і вручив гномам пару іконографічних пластин. Вся команда рвалася до роботи. Вільям завершив останні літери, склацанням стали на місця. «Покажіть», – сказав він. Вернігора вмочив набір в чорнило, приклав до нього аркуш паперу і проїхав по ньому качалкою. Потім він мовчки передав аркуша Сахарисі. «Ти певен в усьому цьому?» – спитала вона. «Так. Я маю на увазі, тут є деякі моменти. Ти певен, що все це правда?» «Я певен, що це журналістика», – сказав Вільям. «І що це значить?» «Це значить, що тут достатньо правди, щоб дати це вдруг. Але хіба ти знаєш і мене?» Вільям завагався, тоді сказав пане Вернігоро. Ви могли б де-небудь у тексті вставити ще один абзац? Нема питань? Добре, тоді наберіть так. Часу стало відомо, що злочинців було винайнято групою впливових громадян під керівництвом. Часу стало відомо, що він глибоко вдихнув. Ще раз. Змовників, як стало відомо, часу очолював. Вільям струснув головою. Докази свідчать, що... Докази, які має час. Всі докази, що їх має час. Має час, він замовк. Це буде довгий абзац, поцікавився Верногора. Вільям зацьковано поглянув на вологу шпальту. Ні, смучно, сказав він. Гадаю, зробимо інакше. Впишіть, що час сприятиме варті в розслідуванні. Навіщо? Ми ж ні в чому не винні, чи не так, сказав Верногора. Будь ласка, просто зробіть це. Вільям зім'яв шпальту в грудку, кинув її на лаву і рушив у напрямку верстата. Сахариса знайшла його тільки за кілька хвилин. В будь-якій друкарні є маса закутків, що зазвичай використовуються тими, чия робота вимагає регулярних перекурів. Вільям сидів на стосі паперу, дивлячись у нікуди. «Ти ні про що не хочеш поговорити?» – спитала вона. «Ні». «Ти знаєш, хто такі ці змовники?» «Ні». «В такому разі, чи правильно буде сказати, що ти підозрюєш, хто такі ці змовники?» Він гнівно поглянув на неї. «Ти що, відпрацьовуєш на мені техніку інтерв'ю? «Тобто мені можна відпрацьовувати її лише на інших? Не на тобі?» – сказала вона, сідаючи поруч. Вільям бездумно натиснув кнопку смарт-гону. «Бжжжжж!» «Правда, взує одну ногу?» «Ти не в найкращих стосунках із батьком, та…» – почала Сахариса. «Що мені робити?» – скрикнув Вільям. «Це його улюблена приказка. Він твердить, що вона доводить, наскільки люди люблять бути обдуреними. І ці нехідники переховувалися у нашому будинку. І Він повухав в цій справі «Так, але, можливо, він робив це в інтересах когось іншого. Якщо мій батько бере в чомусь участь, то він головний», – рівно сказав Вільям. «Якщо ти цього не знаєш, то ти не знаєш Девортів. Якщо ми вступаємо до якоїсь команди, то лише як капітани». «Але хіба це не глупство дозволити їм використовувати власний будинок?» «Ні, це просто дуже-дуже велика самовпевненість», – сказав Вільям. «Розумієш, ми завжди мали привілеї. Це слово перекладається як «приватний закон». І саме так воно і є. Він просто не може уявити, щоб за нього взялися згідно зі звичайним законом. Він не вірить, що по нього можуть прийти. Якби це сталося, він би кричав і гримав доти, доки вони не пішли б назад. Це традиція Девордів. І ми в цьому таки справні. Гримати на інших, робити все по-своєму, ігнорувати правила – це шлях Девордів. Звісно, не рахуючи мене. Захариса старанно втримала вираз обличчя незмінним – і я цього не чекав, завершив Вільям, крутячи скриньку в пальцях. Ти казав, що хочеш дізнатися всю правду, чи не так? Так, але не цю. Я, мабуть, я, я десь помилився. Мабуть, мабуть, навіть мій батько не міг вчинити такий, таку дурницю. Мені треба дізнатись що сталося насправді. Ти ж не збираєшся з ним побачитись? спитала Сахариса. Збираюсь. Він, напевно, вже знає, що все скінчено. Тоді ти маєш узяти когось з собою? Ні, відрубав Вільям, послухай. Ти не знаєш, що являють собою батькові приятелі. Їх виростили зі звичкою наказувати, і вони знають, що перебувають на правильному боці. Бо їхній бік правильний за визначенням, а якщо їх заганяють у кут, вони перетворюються на кулачних бійців, хіба що так і не знімають рукавичок. Вони варіати, варіати й гопники, гопники, причому гопники найгіршого штибу, бо вони не боягузи, і якщо ти піднімаєшся проти них, вони тільки б'ють сильніше. Вони виросли в світі, де той, хто створював їм досить великі проблеми, просто зникав. Гадаєш, найнебезпечніші в місті райони – це райони на кшталт трійчатки? Ні. Ти не уявляєш, що коїться на печерицях. І мій батько – один із найгірших. Проте ми, одна сім'я у нас, прийнято піклуватися про сім'ю, тому мені нічого не загрожує. Лишайся тут і допоможи з випуском «Гаразд» на півправда краще, ніж нічого, додав він Гірко. «Що відбуватись?» – спитався Отто, що підійшов саме в мить, як Вільям вийшов з друкарні. «О, він пішов у гості до батька!» – промовила Сахариса. «Все ще вражено почутим. Той, схоже, не дуже добра людина. Він був дуже сердитий на нього і дуже засмучений. Звиняйте!» – почули вони. Дівчина обернулася, але поруч нікого не було. Невидимий співрозмовник зітхнув. «Ні, внизу!» – сказав він. Вона опустила погляд на неоковирного рожевого пуделя. Не будемо заморочуватись, сказав він. Так, так, собаки не розмовляють. Правда, одного ви чуєте. Що ж, мабуть, ви телепати? Отже, з цим розібрались. Я не міг вас не підслухати, бо я вас слухав. Той хлопець Ліза бідує. Геш, я біду нюхом чую. Ви якийсь із видів Перевертнів поцікавився Отто. А вже ж точно і при повному місяці я роблюсь дуже кудлатий», – нетерпляче сказав пес. Тільки подумайте, як це заважає моєму особистому життю. Отже, але собаки і справді не розмовляють, почалася Хариса. Ох, ти лихо, лихо, лихо, промовив Гаспет. Хіба я сказав, що вмію розмовляти? Ну, не так розлого, а тож цікава річ ця феноменологія. Коротше, я щойно побачив, як сотня доларів пішла геть, а я хотів би, щоб вони повернулися, розумієте? Вельможний дворян, найтвердіша штучка в цьому всьому «Ти знайомий зі шляхтою?» – здивувалася Сахариса. «І кіт може дивитись на короля Агеш? Це законно». «Мабуть, от і собак це теж стосується. Не може не стосуватися, раз стосується тих мерзенних котяр». «Я знаю всіх. Правда. Вельможний Довор наказує своєму мажордомові розкидати для бродячих собак отруйни м'яса». «Але він не заподіяся Вільямові. Я не любитель тримати парі», – сказав Гаспет. «Але якщо і за подію, ми ж все одно отримаємо свою сотню, так?» «Ми не можемо це дозволяти, сказав Отто. «Я люблю Вільям. Його не виховували добре, проти він намагатись бути хороша людина, хоча не має навіть какао, та пісне співів на свою підтримку. А так важко йти проти своєї природи. Нам треба йому допомагайть». Смерть повернув останнього пісочного годинника в повітря, і той розтанув. «Ну ось», – сказав він, – «хіба це не було цікаво?» «Та що ж далі, пане тюльпани, ви готові?» Рушати Постань того, до кого він звертався, сиділа на холодному піску, дивлячись у нікуди Пане Тюльпане повторив смерть Вітер розгорнув його плаща, так що той витягнувся довгою стрічкою темряви Я маю щиро пошкодувати О, звичайно, це ж так просто сказати, але тут Слова мають значення, тут вони матеріальні Я здогадався, пан Тюльпан підняв погляд, Його очі почервоніли обличчя опухло Мені здається, щоб шкодувати настільки щиро, потрібно довго мля тренуватися. Так, тоді скільки в мене часу? Смерть підняв очі до чудернацьких зірок. Скільки існуватиме Всесвіт? Так, Земля може спрацювати. Може не буде вже ніякого світу, куди можна було б повернутися?» Гадаю, система діє трохи інакше. Наскільки мені відомо, реінкарнація може відбутись коли завгодно. Хто сказав, що життя чергується за принципом серіалу? Ти хочеш сказати, що я міг би жити ще до свого народження? Так? Може, я знайшов би себе і вбив? Вимовив пан Тюльпан, розглядаючи пісок. Ні, бо ви нічого не пам'ятали б. До того ж ви могли б вести дуже відмінне життя. Це добре. Смерть поплескав пана Тюльпана по плечу, котре сіпнулося від його доторку. Тепер я вас покину. Гарна в тебе коса, повільно через силу сказав пан Тюльпан. Ювелірне срібло, я на цьому знаюсь. Дякую, сказав смерть, а тепер мені справді час, але я іноді тут проходитиму. Мої двері, додав він, завжди відкриті. Він рушив геть, згорблена постать розтанула в темряві, проте попереду з'явилася інша. Вона стрім голову вбігла по піску, котрий не був піском. На бігу чоловік розмахував над головою картоплиною на шворці. Побачивши смерть, він спинився, а потім на превеликий подив смерті озирнувся. Такого ще не траплялося. Як правило, ті, хто зустрічався зі смертю віч-навіч, не цікавились більше нічим. «За мною нікого немає? Ви нікого не бачите?» а, «Ні». «А ви на когось чекали?» «Нікого? Ні? Прекрасно. Чудово. Вигукнув пан Шпилька, розправляючи плечі. «Ха! Ура!» «Дивіться, ось моя картоплина. Смерть мургнув, а тоді витягнув з плаща пісочного годинника. Пан Шпилька? Угу. Другий. Я чекав на вас. Це я. І я маю свою картоплину. І щиро про все шкодую. Тюмить пан Шпилька почувався майже спокійним. Гірські хребти божевілля приховують чимало плату притомності. Смерть подивився на божевільно сміхнене обличчя. Ви щиро про все шкодуєте? А як же? Про все. А то? Зараз тут? Ви заявляєте, що щиро про все шкодуєте? Саме так, ви вгадали, молодець. Тому, якщо ви просто покажете мені дорогу назад, ви не бажаєте подумати ще? Ніяких розмов я хочу дістати належне, сказав пан Шпилька. Я маю свою картоплину, дивіться. Бачу. Смерть сягнув під свій плащ і витягнув мініатюрну копію самого себе. Так, принаймні, видалось панові Шпильці на перший погляд. От тільки з-під крихітного капюшона визирав череп Щура. Смерть усміхнувся. «Привітайтесь із моїм маленьким другом», – сказав він. Щоряча Смерть простягнув руку і вирвав у пана шпильки шворку з картоплиною. «Агов! Не покладайтесь лише на корнеплоди. Речі можуть бути не тим, чим вдаються», – сказав Смерть. «Проте нехай ніхто не скаже, що я зневажаю закон. Він класнув пальцями. повертайтеся же туди, куди вам дорога». Довкола з переляку шпильки спалахнуло миттєв блакитне полум'я, і він зник». Смерть зітхнув і струснув головою. Інший мав у собі щось, що могло б бути кращим, сказав він. Але цей, він знову зіткнув. Хто знає, яке зло криється в людських серцях? Щоряча смерть відірвався від поїдання картоплини. Пі, сказав він, смерть недбало змахнув рукою. Та зрозуміло, що я, сказав він, я просто замислився. Чи є хтось ще? Вільям, пересуваючись від пасажу до пасажу, зауважив, що робить чималий гак. Отто сказав би, що він іде манівцями, бо не хоче йти туди, куди йде. Буря дещо вгамувалася, хоча гради не продовжували лупцювати його капелюх. Найбільші з них, вони випили першими, купчились у водозливах і вкривали бруківку. Фургони заносило, пішоходи хапались за стіни. Попри пожежу в голові Вільям дістав записника і занотував рдн вирішивши за нагоди справді порівняти градину з м'ячем для гольфу. В глибині душі він починав відчувати, що його читачі можуть дуже мало цікавити зворотним боком політики, зате з руками відірвуть інформацію про розмір граду. Він зупинився на Латунному мосту і сховався під боком однієї з гігантських статуй бегемотів. Град з тисячами прицмокувань сипався в річку. Тепер його гнів остигав. Більшу частину Вільямового життя вельможний деворт являв собою віддалену постать, що вивищувалась біля широченого вікна у кімнаті з шафами, повними ніколи не читаних книг, тоді як сам Вільям покірно стояв посередині розкинутого на пів гектара дорогого, але дуже зношного килима. Він стояв і вислуховував те, що було злом, як він розумів тепер. Думками пана Вітренка – лише загорнутими в дорожчі слова. Найгірше, найгірше було те, що вельможний Деворд ніколи не помилявся. Його персональна географія просто не передбачала помилкових координат. Ті, хто мав протилежну точку зору, були ненормальними чи небезпечними, чи, можливо, взагалі не були розумними істотами. З вельможним Девордом неможливо було дискутувати, принаймні в класичному розумінні. Дискусія від дискутера означає дебатувати, аргументувати і переконувати за допомогою доказів, а з, Вільямовим, а з Вільямовим батьком можна було вести лише несамовиту сварку. Крижані краплі зі статуї скотились просто Вільямові за комір. Вельможний Деворд використовував слова таким тоном і з такою гучністю, що вони могли б правити за кулаки, але він ніколи б не вдався до насильства як такого. Для цього були спеціальні люди. Спиною Вільяма прослизнув ще один струмочок росталого ограду. Ні, навіть його батько не міг би скоїти такої дурниці. Вільям замислився, чи не варто було б йому негайно повідомити про все варті. Однак, щоб не казали про Ваймза, він мав лише жменьку людей і купу впливових ворогів, чий родовід сягав на тисячоліття назад і чий гонор не поступався гонору бійцівського собаки. Ні, він один із Девордів. Варта існувала для тих, хто не міг сам розв'язати свої проблеми. Зрештою, що йому загрожувало? В найгіршому разі. Та стільки всього подумав він, рушаючи далі, що навіть важко вирішити, який варіант був би найгіршим. Посеред зали сяяла ціла галактика свічок. У потмянілих дзеркалах на стінах вони відбивалися з глибоко глибоководних риб. Вільям проминув перекинуті крісла, одне з них, втім, стояло правильно. Він зупинився. «А, Вільяме?» – сказало крісло. Вельможний деворт повільно потягнувся, випростався з обіймів шкіряного крісла і став у сяєві свічок на весь зріст. «Батько», – сказав Вільям, «я так і знав, що ти сюди прийдеш. Твоя матір теж полюбляла це місце. Звичайно, тоді все було інакше». Вільям промовчав, що було, те було. «По-моєму, все це божевілля має нарешті припинитися, як думаєш?» – сказав вельможний деворт. Гадаю, батько, воно саме припиняється. Схоже, ти маєш на увазі не зовсім те, що мав на увазі я, сказав вельможний Деворт. Я не знаю, що ти мав на увазі, сказав Вільям. Я просто хочу почути від тебе правду. Вільможний Деворт зітхнув правду? Я хотів як краще для міста, коли це зрозумієш. Ветерани веде нас до руїни. Еге ж, але з цього моменту і виникають ускладнення, чи не так? сказав Вільям, дивуючись, що його голос досі не тремтить. Я маю на увазі, що так говорять усі. Я хотів як краще. Мета виправдовує засоби завжди одне й те ж саме. То ти не згоден з тим, що настав час для правителя, котрий дослухається до думки громадян. Можливо, але яких саме громадян ти маєш на увазі? Ласкавий вираз обличчя вельможного деворда різко змінився. Вільям не міг не здивуватися, що це сталося лише зараз. То ти збираєшся написати про все це у тому своєму папірці? Вільям не відповів. Ти не маєш доказів, і ти це знаєш. Вільям ступив до озера Світла, і вельможний Деворт побачив записник. У мене достатньо доказів, і це головне. Все інше з'ясує слідство. Ти чув, що Ваймса називають тер'єром ветерані, а тер'єри не здаються. Вони риють і риють, доки не викопають те, що шукають. Вельможний Деворт поклав руку на руків'я меча. Вільям сказав про себе «дякую, дякую, досі я не міг повірити». «Числі тебе нічого не значить, а вже ж, спитав батько. Його голос лишався тим самісіньким, тобто голосом до пори притлумленого гніву. «Що ж, пиши, але я на хотів, і на варту теж ніхто не давав розпоряджень», – не сумніваюсь, урвав Вільям. гадаю, ти казав, аналітики передбачають, а деталі полишав особам на кшталт тюльпана та шпильки. «Твої руки ніколи не були в крові, бо ти завжди вчасно їх умивав». «Я – твій батько, і наказую тобі припинити ці, цей...» «Свого часу ти наказував мені говорити правду!» Бельможний Деворт наблизив своє обличчя до обличчя сина. «Вільяме, Вільяме, не будь таким наївним!» Вільям зачахнув записник. «Тепер говорити було значно легше, ніби він стрибнув з багатоповерхівки і раптом виявив, що вміє літати. Отже, про що ми? – мовив він. – про правду». Таку тендітну, що вона потребує охоронців брехунів? Про правду, неймовірнішу за фантастику? Чи про правду, котра все собі взувається, тим часом як брехня перетинає світ? Він зробив крок уперед. Це ж твоя улюблена приказка, чи не так? Вона вже не актуальна, гадаю, пан Шпилька розраховував на шантаж. І знаєш, саме на це розраховую і я, хоч я й наївний, як тобі добре відомо. Ти покидаєш місто. Негайно. Тобі це не важко. І тобі лишається тільки сподіватися, що зі мною після цього не станеться жодних неприємностей, як і з тими, з ким я працюю, або з тими, з ким я спілкуюся. І все. Негайно, – скричав Вільям. гучно, що вельможний довод зробив крок назад. Чи ти вже не лише здорів, але й оглух. Ти їдеш просто зараз і не повертаєшся, бо якщо ти повернешся, я надрукую твої заяви, чор забирай. Дослівно. І з тими словами Вільям витяг із кишені Смарт. Огон. Дослівно, чорт забирай, чуєш. І тоді тебе не відмаже навіть шановний підступ. Тобі вистачило нахабства, Тобі вистачило дурості скористатися нашим будинком. Як ти міг? Забирайся з міста. Або оголю меча, або прибери руку з Він зупинився, почервонілий, важко дихаючи. Правда нарешті взулася, вимовив він. І тепер буде бити ногами. Він звузив очі, і я сказав забрати руку з Фесу. «Дурнику, дурнику, а я ж вважав тебе своїм достойним сином». «Ах так!» «Лед не забув, – сказав Вільям, – людь нюртувала в ньому, як у щільно зачиненому казані. Знаєш, у гномів є один звичай, хоча звідки тобі знати, вони ж неща раса, чи не так? Але бачиш, я знайомий з парочкою гномів, тож Вільям витяг з кишені оксамитового мішечка і пожбурив його батькові. І що ж там?» Спитав вельможний Деворд. Там більше 20 тисяч доларів, принаймні за оцінками експертів, сказав Вільям. Я мав не так багато часу на те, щоб усе обдумати, але не хотів, щоб ти вважав мене шахраєм. Тож я вирішив, що краще передбати, ніж не додбати. Це має покрити всі витрати на мене, внески до школи, одяг, усе. До речі, мушу визнати, що ти приймався моїм вихованням недостатньо, якщо врахувати, яким я виріс. Але, як бачиш, я відкуповуюсь від тебе. Бачу, бачу, який шикарний жест. Ти що, справді вважаєш, що в родині справи можна залагодити грішми? Ну, так, це підтверджує досвід грішми землею і титулами, сказав Вільям. Подумай, як часто шлюб зривається тільки тому, що інша сторона не має хоча б двох із цих трьох переваг. Дешевий хід, ти знаєш, про що я? Невпевнений, сказав Вільям, зате я впевнений, що ці гроші дістались мені від людини, котра лише кілька годин тому намагалась мене вбити, вбити? В голосі Вільямового батька вперше почулись непевні нотки. Саме так ти здивований, здивувався Вільям. А може, коли кидаєш каменя вгору, варто наперед замислитись над тим, куди він впаде. Бачу, ти над цим замислюєшся, сказав вельможний Деворд. Він зітхнув, ворухнув кистю, і з тіней з'явились інші тіні. Вільям згадав, що маєтками Девордів неможливо управляти без величезної кількості найманих робітників, котрі знаються на всіх сферах життя. Суворі дядьки, маленькі капелюга в казанках, навчені захищати забудовників, горчувати парки, розганяти акції протесту. «Я бачу, ти притрутився», – сказав Вільмів батько, тим часом, як постаті підходили дедалі ближче. «Гадаю, тобі потрібно так здійснити морську мандрівку, можливо, на туманні острови, а може й до острова Посту, чи на банг банк дук Наскільки я розумію, юнак, що не боїться порпатись у бруді, може зробити там цілий статок». Тим часом, як тут, немає жодних перспектив. Принаймні, для тебе. Тепер Вілім бачив, що постатей було чотири. Таких персон він був зустрічав у маєтку. Зазвичай вони мали короткі імена на кшталт луп чи лязь, і, наскільки можна було зрозуміти, не мали ніякого минулого. Одна з постатей сказала, якщо все розумієте, юний пане, то ми все зробимо дуже акуратно. Час від часу тобі надходитимуть невеликі кошти, сказав вельможний деворт. Ти зможеш вести життя достойне. З прихованої в темряві стилі зійшли вихорки пилу, крутячись, ніби крилате кленове насіння. Пил опав зовсім поручок самитового мішечка, тихобрязнув брязнув завішений саманом канделябр. Вільям підняв погляд. О, ні, сказав він. Будь ласка, не вбивай нікого. Що? спитав вельможний деворт. На підлогу, розчепіривши пальці рук, мов кіфті птаха, звалився от то крик. Вітаю, сказав він закляклому ватажкові. Потім поглянув на руки. Ох, і про що я думати? Він стиснув пальці в кулаки і застербав на манер боксера. школа, доктор Залізний кулак. Кулак? перепитав один із помічників вельможного деворта і замахнувся кійком. А спробуй ну оце. Прямий правицею зніс його з ніг. Крутячись на спині, чоловік із дубцем вилетів по полірованій підлозі аж за двері. Отто крутнувся з такою швидкістю, що його постать розмазалась у повітрі, і ще один чоловік відлетів звучним ляп. «Що то є? Що то є? Я їм давати класичний бокс, а вони зовсім не битись!» – кричав Отто, стрибаючи туди-сюди, як боксер-любитель. У мій панивий боєць, кулаки вампіра замойоріли в повітрі, і один із атакуючих на мить перетворився на боксерську грушу. Поки він падав, отто встиг виструмчитись і меланхолійно зловити кулаком підборіддя четвертого нападника. Останній перекинувся через себе і впав. Це це не забрало й трьох секунд, і тільки тоді Вільям достатньо володів собою, щоб прокричати, але було запізно. Отто поглянув на лесо, що глибоко загрузло в його грудях. Ні, ви тільки дифіться, сказав він, на цей роботи я можу міняти зорочка кожні два дні. Він обернувся до вельможного деворда, той позадкував, отто хруснув кулаками заберіть це від мене, скрикнув вельможний пан. Вільям похитав головою он як? спитав Отто, наближаючись. Ви мене це, ніби я якийсь тварюка? Що ж тоді я робити все як тварюка? гаразд. Він згрів вельможного деворда за вилови і, і підняв його з повітря на витягнутій руці. У мій країна теж є такі, як ви, повідомив він. Вони нацькували натовп. Я приїхав до Анхморпорк, бо мені казали, що тут це не так, але це так кругом. Кругом є такі виродки, як ви. І що ж я тепер з вами робити? Він зірвав із плечей свою жилетку і стягнув чорну стрічку з, руку, з руки. Все одно я терпіти не міг той клятий какао, сказав він. Отто. Вампір обернувся. Так, Вільяме, чого бажаєте? Це вже занадто. Бехможний деворт зблід Вільям ще ніколи не бачив його таким відверто наляканим. О, що ви? Ви думаєте, я його кусаю? Вас покусайте, гер, ясна вельможність? Я не кусаю, бо пан Вільям вважати мене хорошим. От то притисти ворода до себе так, що їхні обличчя перебували на відстані кількох дюймів. Але мо. Але, може, я маю вирішити, чи справді я є такий хороший? Або вирішити, чи я кращий за вас. Повагавшись, він невловимим рухом протягнув вельможного Деворда ближче і вкрай обережно поцілував його в чоло. А тоді, поставивши до смерті переляканого чоловіка на підлогу, погладив його по голові. Врешті-решт, какав може бути, не такий вже і гидкий, сказав він, відходячи в бік, а юні панни, що музицирують за вікном, іноді мені відморгувайт. Вельможний Деворд розплющив очі й поглянув на Вільяма. Як ти посмів? «Помовч», – сказав Вільям, – «а я скажу тобі, що буде далі. Я не назву жодних імен, я так вирішив. Бачиш, я не хотів би, щоб мою маму вважали дружиною зрадника батьківщини. А ще є Руперт і сестри, і я сам. Я захищаю сім'ю. Напевне, я дарма це роблю, але я все одно робитиму це. Коротше, я збираюся ще раз тебе не послухатись, бо не скажу правди, всієї правди. До того ж, я впевнений, що ті, хто хоче знати все до кінця, досить скоро про все дізнаються». І я не сумніваюся, що вони зроблять із цього правильні висновки, такі, як зробив ти. Зрадника, прошепотів вільможний Деворт. Так скажуть усі. Вільможний Деворт кивнув так, як робить людина, заскочена в страхітливому сні. Навряд чи я взяв би гроші, сказав він. Нехай вони передадуться тобі, сину мій, бо ти стопроцентний Деворт, на все добре. Він повернувся і пішов весь. За кілька секунд із репінням відчинилися й зачинились далекі двері. Вільям похилився на одну з колон, його втикла. Він знову прокрутив розмову в голові весь час. Він явно був не при собі. Ви в порядку, Вільяме, спитав ото. Мені недобре, але так, я в порядку. Тупий, уперти, агресивний, самозакоханий. Та оді вам, ви успішно стримуйтесь, сказав ото. Я про батька. Ага. Він ніколи не сумнівається, що правда тільки на його боці. Даруйте, ми все ще говоримо про вашого батька? Ти натякаєш, що я такий як він? Ні-ні, зовсім інший, зовсім, совсім інший, зовсім ніхто однакового. Ти переборщив, Вільям, затупся. Я тобі подякував за допомогу. Ні, ще ні. Ох. Ну, ви ж помітили, що не подякували тож усе зергут, сказав отто. Щодня я ще що митий, і щомить ми стаємо краще. До речі, ви не могли б витягти з мене цього меча? Треба бути повний критин, щоб струмляти меча у вампіра. Весь результат – черговий зіпсований сорочка. Хвилинку Віллім обережно витягнув застряглого меча. Можна її зрахувати попсований сорочка на виробничі витрати. Гадаю, так? Гуд, сказав вампір, поправляючи жилетку. А тепер час роздавайте ордени. Де ваші проблеми? Як роса на сонці? Все тільки починається, сказав Вільям. Гадаю, менше, ніж за годину мені доведеться познайомитись із підземеллями главку міської варти.